не варила. Ні, досить. Якщо він продовжуватиме розмірковувати про мамині млинці варення, це можна буде витлумачити як нарікання. А чого нарікати? У них із геною зразкова сім'я, цілком хороша, майже чудова, просто ідеальна. За що боролись? Цілком Західний тип сім'ї, живуть в одному будинку та в різних кімнатах, звертаються одне до одного на ви, батьки Гени вишукано чемні з ним, мабуть, відчувають, що стосунки у молодих висять на ниточці і бояться цю ниточку обірвати. Орест і карта в себе, що тоді з опалу погодився приїхати сюди. І відновити ілюзію сімейного вогнища і схвалював своє рішення. З одного боку Гена ще раз переконалася, що її студентське закохання високий блондин у сірих черевиках то гра в одні ворота. Він не любив, не любить і ніколи вже не полюбить її так, як вона про це мріяла у свої вісімнадцять. Це не новина. І вже давно не трагедія, вона звикла і змирилася, навіть знайшла, поки Орест кохався собі у Києві з володаркою його дум на ім'я хірургія, гідного заступника для заспокоєння жіночого гонору і кращого просування по службовій драбині. З іншого Орест Смириканич, попри те, що народився і виховувався десь на Західній Україні, в сім'ї фанатично відданих справі лікарів, а може саме й завдяки цьому цілком пристойна і навіть престижна партія. Поруч із цим струнким, білявим, аристократично витонченим і по-байронівському повитим сумом нудьгою, ностальгією красенем, що так байдуже зверхньо ніс свій римський профіль і широкі плечі крізь шум і суєту веселих і нудних вечірок, куди їх без кінця запрошували, вона почувала себе щонайменше графинею. З ним не соромно було з'явитись хоч на дипломатичний прийом у посольстві, де за обов'язком служби батьків вони мусили бувати. Хоч у Букінгемський палац манери, голос, вираз обличчя видавали у ньому нащадка принців крові, а професія – дитячий кардіохірург, і слава, що тихенько почала клубочитися за ним після десятка другого операцій, які врятували життя безнадійним до того малятам, приводили у стан тихого шоку і мовчазного обожнювання дам, що прагнули удостоїтися честі бути поміченими цим платиново-срібним денді, який ніколи не танцював, Ніколи не пив і ніколи не посміхався. Майже ні з ким, окрім дружини, на вечірках не спілкувався, зате всіляко підкреслював свою увагу до неї, за що Гена готова була пробачити йому все. Холодну байдужість удома і ще сотню гріхів, яких за ним не водилося. Жодній з привабливих жінок, які готові були об заклад битися, що спокусять таки цього святого Іосифа, він не дав можливості здійснити задумане. Генрієта цим страшенно пишалася. Не через святість чи вірність, просто, мабуть, відгуляв своє. Інколи... У розпалі вечірки виймав з кишені пейджер, дивився на повідомлення на екранчику, вибачався і зникав, ледь блиснувши фарами білої Альфа Ромео у нічній темряві. Погано комусь із хворих. Йому неважко було вести напівчернечий спосіб життя. На першому місці робота,